«Дай вам, Господи, царство небесне!» «А коли?» «Тієї митті небо зійдеться з землею!» «Як це, дідусю?» «Копієчку подайте! Копієчку!» Розділ сімнадцятий Нічна гроза Уночі зірвалася справжня буря Близько, гриміло, тріщало, лило Добре, що бабуся встигла доїхати до себе додому. А може у них там немає грози? Скільки разів помічала Софійка, і стільки ж разів не могла здива вийти. На одній половині міста періщить дощ, а на іншій, здається, тільки руку простягнути, сонце останню вологу висмоктує. Софійчиною кімнатою хилетало, наче кораблем, у шторм. Завжди боялися грози. Добре, що чорнобілка згорнулася під грудьми клубочком і муркоче, ніби грози і не існує. Та враз киця стрепенулась і насторожилась. Хвостик розпушився, шерстка настовбурчилась. Чорнобілка зашипіла, наче збиралась боронитися. А тут і ростик обізвався. Замить Софійка зрозуміла їхню тривогу. У квартирі під ними... Знову хтось пробіг. Може, почулось? Але на першому поверсі вже верещало тонким, нелюдським, немов по той вічним голосом. А-а-а-а! відповіло на крик. Загухкало старече покашлювання, покаркування. Хтось ніби лаявся гупотів палицею по стінах і меблях. На дворі бушувала гроза, а в помешканні нижче щось незрівнянно страшніше. Врешті з неба хлюпнула остання порція зливи, сяйнула прощальна блискавка і торохнув далиніючий гріп. Гроза пошаленіла кудись далі. Десь аж за Олексівським болотом, полохаючи світ. Тільки свиснуло, як і минулого разу, і скажений герць унизу припинився. Тишу прострочувало рясне капотіння з даху та дерев. Софійка почула писк будильника. Дванадцята ночі. Неправда, що всі привиди розгулюють опівночі. півночі. Їхні розперізуються за 10-15 хвилин до того... А чорнобілка? Давно відомо, що тварини відчувають нечисту силу. Маленькі діти до неї теж дуже чутливі, тому розплакався Ростик. Але ж сьогодні не повня. І скінчилось усе набагато раніше. Гроза? Невже вони люблять ще й грозу? О Боже, вбережи їхній будинок. Від нічних гроз. Розділ 18. Канікули почалися. Ха, ха ха ха ха Це баба Валя перекинула з дівчиною і вибрикує кімнатами замість поливати вазони. кахи кахи кахи, -кахи. Це знов баба Валя, але ще старіша, ніж тепер. Дибає нижньою квартирою, постукуючи палицею. Ось палиця стає мітлою, баба Валя кружляє на ній аж під стелею, зачіпає люстри і плафони, а внизу надсадно нявкає наїжачений фантик. Гуп! Баба Валя не втрималась на мітлі і звалилась на килим. Умить помолоділа, вхопила фантика за карк і зі свистом вилетіла у відімкнуті нею ж двері. Ух! Наснилось? Намарилось? Софійка геть погано спала цієї ночі. Зате ранок був гідний пробудження. Сріблява зелень, яблуневий цвіт у густому сонячному соусі та нестримний пташиний щебет. До того ж, канікули. Так, так, віднині Софійка вже повноправна семекласниця, Розпочинає найприємніший період кожного навчального року – літо. Має кілька важливих справ. Для початку – Занесе Сашкою чималого клумачка. Мама перебрала старі Софійчині речі, знайшла там дві пари цілком пристойних босоніжок, декілька одежин. Берегла, сподіваючись тобі на сестричку, пояснила пакуючи. А ростик цього не носитиме. На виході розминулась із бабою Валею.